Iată din nou la o discuție pe aceeași temă, pe o temă sensibilă, pe o temă care ne privește până la urmă pe fiecare dintre noi. Și dacă vă amintiți, în ediția anterioară am discutat despre ispitire și am abordat în capitolul acesta al ispitirii tema și nu ne duce pe noi în ispită. Am vorbit despre impactul pe care îl avem în viața altora și despre capcana atractivității. Ne-am uitat puțin la exemplul vieții lui David și la momentul în care David ratează, să spunem așa, cade în capcana ispitirii. E bine, unul din lucrurile pe care probabil o să repet mult în emisiunile acestea și de care trebuie să fim foarte conștienți este că emoțiile sexuale sunt cele mai puternice emoții umane. În consecință, la capitolul acesta nu-i foarte bine să ne jucăm foarte mult la butoane, nu-i foarte bine să ne jucăm cu anumite pericole. De asta, de altfel, și Scriptura Pavel, prin îndemnul pe care îl dă lui Timotei, ne-a lăsat îndemnul acesta înțelept, fugi de poftele tinereții. Când este vorba despre poftele din domeniul acesta al sexualității, nu este recomandat să te lupți cu ele decât dacă n-ai încotro. Este recomandat să fugi. De ce? Pentru că sunt cele mai puternice emoții umane și dacă sunt cele mai puternice, este cel mai greu să le ținem în control. Așadar, un capitol important din viața noastră, dacă vrem să ne păstrăm curăția, dacă vrem să fim o binecuvântare pe cei din jurul nostru și nu umblestem, este și acest capitol, așa cum am numit această emisiune, și nu ne duce pe noi în ispită. Nu duce pe alții în ispită. Indiferent că ești băiat, că ești fată, că ești bărbat căsătorit, că ești femeie măritată, nu duce pe alții în Nu vreau să fiu prin aceasta un legalist, un îngust, ca viziune, să zic că trebuie să ne îmbrăcăm ca femeile de acum 100 de ani, ca bărbații de acum 100 de ani. Nu despre asta este vorba. Este vorba de conștientizarea faptului că este foarte, foarte, foarte. Periculos, și pentru ispititor și pentru ispitit în zona aceasta a emoțiilor sexuale și a sexualității, chiar dacă aparent pare inofensiv modul nostru de comportare. Nu știu dacă ați observat, dar foarte mult ne-a impregnat viața, stilul acesta de trăire foarte provocator. Ne îmbrăcăm foarte provocator. Uitați-vă la moda masculină și feminină. Cât de mult se scot în evidență părțile sexuale ale corpului. Uitați-vă la bărbați care au început să epileze, care au pantalonii foarte jos, practic nu mai încape fundul în pantaloni, îmi cer scuze dacă expresia asta vi se pare nepotrivită, și se vede o bună bucată din el tot mai mare. Nu știu până unde or să scadă pantalonii la bărbați, dar interesantă ideea. La fel, la femei nu mai este nevoie să aducem argumente, decolteul este tot mai tare scos în evidență, s-au făcut tot felul de suporturi pentru sutiene să ridice sânii mai sus, să fie mai vizibil. fusta s-a scurtat foarte mult sau sunt anumiți pantaloni în ziua de astăzi, deci nici măcar nu zici că e îmbrăcată femeia respectivă, ai senzația mai degrabă că e dată cu vopsea pe picioare și nu că ar fi îmbrăcată. De ce? Pentru ce? Ce să scoată în evidență? Tocmai partea aceasta provocatoare a sexualității umane. E bine, prima parte a fost despre și nu ne duce pe noi în ispită și am vorbit despre acest impact pe care îl avem în viața altora și despre capcana atractivității. David a căzut într-o astfel de capcană și spuneam că deși a fost un om de război, a fost un om viteaz, a fost un om al lui Dumnezeu, a fost un om care a câștigat bătălii prin puterea lui Dumnezeu, cade totuși în această capcană și păcătuiește cu nevasta comandantului său de oști. Astăzi vreau să discutăm despre a doua parte a emisiunii și nu ne duce pe noi în ispită, și vorbim despre joacă cu emoțiile sexuale și consecințe ale ispitirii. Joacă cu emoțiile sexuale ale altora. Dragii mei, conștient sau inconștient ne jucăm cu emoțiile sexuale. De fiecare dată când ne gândim să seducem, chiar și nevinovat, pe cineva, ne jucăm cu emoțiile sexuale ale altora. Dacă într-un anumit grup tu vrei să pari mai sexy, mai deosebit, deosebită, mai atrăgător pentru cineva și pentru acest lucru uh, îți schimb ceva din vestimentația ta, din comportamentul tău, din gestica și mimica ta, atunci deja te joci cu emoțiile altora. Uh, ca să înțelegeți, aș vrea să vă dau câteva exemple. Uh, Flirtul este una din formele de joacă cu, cu emoțiile sexuale ale altora, când apar tot felul de complimente, tot felul de aluzii sexuale, când fata sau băiatul stau în anumite poziții sugestive sau prin gestul, gesturile lor duc cu gândul la sexualitate ca să vă dau iarăși ceva palpabil, concret, sunt anumite manuale după care ești învățat cum să se duci pe alții și cum să flirtezi cu ceilalți. Dar se pare că nu mai avem nevoie de astfel de manuale pentru că deja știm foarte multe lucruri. Mi s-a întâmplat să văd recent o întâlnire de tineri, o întâlnire de tineri la care anumite persoane le-am observat, le-am filat, pot să zic așa, m-am trezit în postura de bătrân din ăla obtuz care nu vede altceva, am filat câțiva tineri, pur și simplu a fost o convorbire prin semne între anumite persoane cu privire la sexualitate. Modul în care se purtau, cum își treceau mâna prin păr, cum își lingeau buzele, cum își țineau mâna într-o anumită poziție, pur și simplu vorbeau despre sexualitatea lor. Am zice că este nevinovată joaca asta și că nu contează atât de mult lucrurile acestea. Vreau să vă spun că au o greutate extraordinară. Atâta vreme cât este în intenția ta sau a mea să apărem persoane atractive, sexual, pentru ceilalți, deja avem o problemă. Scriptura spune că relația sexuală este creată doar pentru a fi uh, trăită în cadrul căsniciei. Orice este în afara căsniciei este considerat curvie. Sau prea curvie. Uh, asta înseamnă că inclusiv... Uh, gestica, mimica, orice ține de sfera asta a sexualității practicat în afara relației de găsătorie, este o uh, curvie. Inclusiv, aici intră obligator, seducția. Seducția este pentru a fi uh, practicată de soț și de soție. Să se cucerească unul pe celălalt, să se ispitească unul pe, pe celălalt. Uh, și atâta vreme cât o practică persoane care nu sunt căsătorite, sau atâta vreme cât soțul sau soție o practică cu altcineva decât partenerilor de viață, deja vorbim despre păcate. Emoțiile sexuale sunt foarte puternice, spuneam, și dacă te joci cu ele, spune Scriptura că un foc mic aprinde o pădure mare. Poate să ia cineva foc în sân fără să se ardă, este un alt verset. E bine, versetele astea îmi vorbesc despre faptul că la capitolul acesta puțină joacă de seducție, puțin flirt, puțină, nu știu, vorbire ușuratică poate să aprindă păduri mari. Desigur, s-ar putea ca tu să nu știi. S-ar putea ca tu să-ți faci jocul, să-ți pară bine că ai fost în centrul atenției, că te-au apreciat băieții, că te-au apreciat fetele. Să pleci acasă, liniștit sau liniștită, dar în urma acelei întâlniri sau acelei discuții sau acelui eveniment, cineva să se ducă acasă și să gândească la trupul tău gol sau să se gândească la uh, cum te-ai comporta în ipostaze sexuale. Poate tu nu te gândești la asta, poate ești destul de matur sau matură, dar uh, cei care nu sunt atât de maturi sunt mulți, sunt foarte mulți. Este foarte ușor să rămâi cel puțin fetele, să rămână în mintea unui bărbat, unui băiat, cu toate intențiile lor bune, să rămână cu acea imagine puternic sexualizată. Adică dacă tu te-ai provocator și ați jucat mai știu eu, ce jocuri la o întâlnire de tineret și pur și simplu i-ai băgat sânii sub nas, să o zicem pe românește, imaginea aia nu va fi ușor uitată. Aia se gravează undeva, se arde undeva. De aceea, joaca cu emoțiile sexuale este foarte periculoasă. Riși printr-un asemenea gest, ca fată, să rămâi în fanteziile acelui băiat, chiar dacă tu nu ai intenție să te căsătorești cu el, să rămâi în fanteziile lui foarte multă vreme și el să păcătuiască cu tine în felul acesta. Da, Scriptura îi va cere socoteală pentru că își permite să facă astfel de lucruri, dar în același timp și tu va trebui să dai socoteală pentru nevegherea sau intenția pe care ai avut-o. La fel și cu băieții. Să nu credeți că fetele nu sunt uh, impresionate vizual. Uh, da, într-adevăr, bărbații, mult mai mult, la ei, mult mai mare este impactul la ceea ce văd în viața lor, dar și la femei uh, nu este deloc de neglijat. Aici, în schimb, apare o altă formă de uh, vulgaritate, dacă vreți, sau de joacă cu emoțiile sexuale. Sunt băieți care știu să vorbească fain, să vorbească fain fetelor, și când le gâdi pe fete unde le place, figurat vorbesc aici, nu e vorba de pus mâna pe undeva, dar când le vorbești lucrul care le plac, când le faci să râdă, când ești hazliu, când reușești să aduci o stare de bine, prin vorbele tale, poate cu aluzii fine sau mai puțin fine la latura sexuală a vieții, reușești să strânești râsul sau zâmbetul unei fete ei, ea nu va rămâne în minte cu mușchii tăi încordați, decât în puține cazuri, sau cu tricoul tău mulat pe pierd. Dar va rămâne, vor rămâne în mintei cuvintele pe care le-ai spus. Pentru o femeie, cuvintele au mult mai mare importanță decât uh, imaginea, decât aspectul. Așa că se poate greși foarte ușor în ambele sensuri și uh, joaca aceasta cu emoțiile sexuale poate fi făcută în ambele sensuri. Să nu mai vorbim de situația în care sunt implicate persoane căsătorite. Dragii mei, este o situație foarte, foarte periculoasă și aceasta în care o soție, deși este căsătorită, deși are soțul ei, să se îmbrace provocator, să se îmbrace sexy și arătos pentru o întâlnire de familie sau pentru o întâlnire cu o anumită familie sau pentru a merge la biserică. În momentul în care o femeie face lucrul acesta uh, cu gândul să dea bine în ochii celorlalți, să fie văzută, să fie apreciată, uh, deja avem o problemă. La fel și cu bărbații. Sunt bărbați căsătoriți care își permit să vorbească multe lucruri în prezența altor femei necăsătorite, în, în anumite cadre diferite, în anumite uh, situații diferite. Uh, discuții cu privire la sexualitate, glume care insunează tot felul de chestii în sfera asta sexualității, vreau să vă spun că este foarte periculos. Nu știi care este relația acelei femei cu soțul ei acasă, nu știi în ce stadiu se află intimitatea lor și s-ar putea, s-ar prea putea să rămâi în mintea acelei femei, respectiv în mintea acelui bărbat, chiar dacă este căsătorit, căsătorită. Joaca cu emoțiile sexuale este o joacă periculoasă și lumea din ziua de astăzi o adoră. Pur și simplu o adoră. Asta este cel mai fascinant joc al secolului în care trăim. Jocul cu sexul. Deși în sexualitate nu este nimic de joacă, sexualitatea este foarte periculoasă, orice manifestare a sexualității în afara căsătoriei este extraordinar de periculoasă. Este ca și cum ne-am jucat cu focul și am pretinde că nu ne ardem aprindem un chibrit, chiar dacă suntem în lanul cu grâu, nu e așa mare problemă că îl avem în control, îl strângem în mână, îl, îl stingem și nu ia foc nimic. Și mai aprindem unul și ne uităm cum arde, și mai aprindem unul și îl aruncăm spre câteva spici acolo, că doar nu se aprind. Dragii mei, este foarte periculos, pentru că emoțiile sexuale, v-am spus că sunt cele mai puternice emoții umane. Cu alte cuvinte, în urma, unei, în urma unui joc din ăsta, hai să spunem joc nevinovat, S-ar putea ca în mintea celui cu care l-ai jucat sau în fața căruia sau în fața căreia l-ai jucat să rămână vie amintirea respectivă și s-ar putea ca să se ajungă chiar la lucruri pe care nu le, sau le bănuiești, dar nu le estimezi pericolul. S-ar putea chiar să se ajungă la masturbare. Știu tineri care mi-au mărturisit că după ce veneau de la ora de tineret, Datorită costumației super sexy pe care o aveau anumite tinere, aveau material în mintea lor să se masturbeze acasă. Bineînțeles că nu, este de, nu le au apărarea în niciun fel la astfel de tineri. Una este să zboare păsările pe deasupra capului, alta este să le lași să facă cuib în capul tău. Însă, în același timp, îmi pare rău că la biserică, la întâlnirea de tineri la care au fost ei, au putut să vadă așa ceva îmbrăcămintea sexy nu este o îmbrăcăminte uh, pentru fetele și femeile creștine. Este o îmbrăcăminte în cel mai bun caz pentru soțiile căsătorite uh, în momentul în care își duc soții în dormitor sau pentru soții căsătoriți în momentul în care încearcă să-și ducă soțiile. Dar nu este o îmbrăcăminte și un comportament adecvat pentru copiii ai lui Dumnezeu care nu sunt căsătoriți sau în afara căsătoriei. De aceea Joaca cu aceste emoții sexuale este foarte periculoasă și uh, trag un semnal de alarmă aici și repet uh, titlul acestei emisiuni și nu ne duce pe noi în ispită. Repet, nu este vorba despre, vorbit doar despre femei și despre băbați, în aceeași măsură pericolul este în ambele sensuri. Și de ce spun lucrul acesta? De ce spun că este un impact pe care îl avem în viața altora, că este o a atractivității, că joaca cu emoțiile este periculoasă, pentru că sunt niște consecințe. Există niște consecințe și consecințele sunt și în viața celor care ispitesc și în viața celor care sunt ispitiți. Dacă ar fi să ne uităm la viața împăratului David și nu doar. Dar îl luăm pe David că este cumva mai cald de exemplu ăsta acum. A avut consecințe dramatice ispitirea sa. Faptul că s-a lăsat tras în capcana acelei femei a însemnat minciună a însemnat crimă, a însemnat uh, pierderea unui copil pentru o capcană în domeniul acesta al sexualității. Consecința căderii în ispită. Dumnezeu, dacă priviți în Scriptură, are o problemă mare cu tot ceea ce înseamnă uh, curvie. Orice fel de curvie este condamnată vehement în Scriptură și trebuie să înțelegem prin asta că... Uh, lui Dumnezeu nu îi place să ne jucăm la capitolul acesta, nu îi place să privim cu ușurință la capitolul acesta, nu îi place lui Dumnezeu să ne găsească uh, în situații uh, nepotrivite, în situații pe care uh, în care să aducem ispita în viața altora. Consecințele ispitii sunt uh, dramatice, dragii mei, și aș vrea să să ne păzim unii pe alții, să ne păzim mai ales frați și surori în biserică unii pe alții de, de, de lupte la capitolul acesta, de, de tot felul de fantezii și de tot felul de să te străduiești după aia să scoți din minte pe sora pentru cum s-a îmbrăcat sau pe fratele pentru ceea ce a vorbit, ar trebui să, să nu ne sabotăm unii pe alții. Mai mult ar trebui să fim o, o, o undă proaspătă, ar trebui să fim o, un mediu pentru cei din uh, jurul nostru. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos, una din promisiunile pe care o face este că ne duce la ape de odihnă. Și noi suntem chemați să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. Ar trebui ca prin prezența noastră să nu le complicăm lupta și să le îngreunăm lupta oamenilor din jurul nostru, chiar dacă nu sunt copiii Lui Dumnezeu, ci să fim o prezență plăcută, agreabilă, nu una ispititoare, una în care să le dăm material de gândit acelor oameni. Consecințile ispitirii, vă spuneam că sunt la cei care cad în capcana ispitirii, dar sunt și la cei care ispitesc. Mi-am că am cunoscut un tânăr, și nu o spun ca să-l condamn, o spun ca exemplu pentru că se potrivește în seara aceasta. Am cunoscut un tânăr care a sedus foarte multe fete. Era creștin. A sedus foarte multe fete, multe fete au plâns după el, multe, pe multe fete le-a luat, la multe fete le-a luat, pur și simplu, dimensiunile, toate dimensiunile pe care le aveau. Nu știu dacă a ajuns mai departe. Și-a permis multe, deși era creștin. Însă, lucrul acesta n-a fără consecințe. Viața lui de familie ulterioară a fost un dezastru. Spune Scriptura un verset, ce seamănă omul aceeava va se cera. Și cineva mă întreba, uite, îl știi pe cutare, dacă s-au păcăit și i-o părut rău și s-a cerut iertare, de ce Dumnezeu totuși l-a pedepsit în familia lui? Și a spus, nu l-a pedepsit neapărat Dumnezeu. Stilul lui de viață anterior are niște consecințe. Ai sedus. Ai sedus pe una, ai sedus pe alta. Ai pus mâna pe una, pe cealaltă și pe cealaltă. Ai provocat. Ei bine, la un moment dat lucrurile astea se întorc asupra ta. Spune Scriptura că orice seamănă o aceea va și se cera. Cu alte cuvinte, el a căzut în capcana unei femei care l-a sedus. Deși femeia respectivă nu era uh, frumoasă, nu era nici tânără, era chiar cu 20 de ani mai în vârstă, pur și simplu s-a trezit într-o căsătorie în care uh, este calvar. Dragii mei, cei care se duc, fie că fete, fie că băieți, cred că au uh, lumea în mână, că au lucrurile sub control. Cred că ei pot să manipuleze pe alții și chiar zâmbesc și râd la un moment dat de faptul că uh, alții rămân cu privirea pironită pe fundul, pe sânii, pe pieptul și așa mai departe, pe pieptul lor. Ei bine, vreau să vă zic că nu-i nimic de râs, este chiar de plâns. Dacă nu este atunci, va veni cu siguranță și momentul plânsului. De ce? Pentru că oriceea ce, fac, orice ce facem noi va, se va întoarce asupra noastră. Într-o zi se va întoarce asupra noastră. Dacă joci un joc al seducției, dacă ai obiceiul să te îmbraci sexy ca să te vadă lumea, dacă ai obiceiul să vorbești porcos ca să fii remarcat sau ca să atragi privirile fetelor, sau nu porcos, poate cu subînțelesuri fine, e bine, va veni momentul plății. Și nu spun lucrul acesta ca o amenințare, îl spun doar ca să conștientizăm ce se întâmplă. Pentru că în momentul în care vei intra într-o anumită relație, jocul acesta al seducției îți va fi un mare dușman. Și să vă dau un singur exemplu, deși sunt multe, sunt multe capitole la care se va întoarce bumerangul. Un singur exemplu. Te căsătorești? La început este dragostea aceea romantică, durează, spun specialiștii, undeva la doi ani de zile, un an jumate, parcă durează în ce în ce mai puțin, nu știu cum se face. Și după aceea ar trebui să intre cumva în funcțiune dragostea adevărată care va trebui să crească când iubești pe celălalt nu pentru că e sexy, că e atractiv, ci pentru că îl iubești, pur și simplu. E bine, dragostea asta este o decizie, înainte erai atras să iubești și iubeai din plăcere. La un moment dat, iubirea nu mai este o plăcere, este o decizie pe care o iei uh, cu privire la celălalt. Și acum gândiți-vă, uh, ești căsătorit, ai jucat un joc al seducției, dar până la urmă te-ai căsătorit, ai soția ta și soția ta la un moment dat uh, nu mai este atât de atrăgătoare, devine puțin mai neglijent, asta se întâmplă în toate căsniciile, vă recomand să fiți foarte atenți, dar acolo, pe acolo veți trece toți. Mai negligentă nu se mai îmbracă așa de provocator, așa de sexy pentru tine și automat îți vor veni în minte toate fetele pe care le-ai sedus sau aproape toate, cu care te-ai jucat, pe care le-ai pipăit, cu care ți-ai permis și te vei uita la soția ta și va spune, de ce am luat-o pe fata asta? Atâtea fete am avut în mână, de ce am luat-o tocmai pe asta? Ca să nu mai spun că poți mai intervină și o ceartă, poate să fie și o pauză mare în relațiile intime, pur și simplu ai materialul ideal pentru a-ți surpa singur căsnicia, în momentul în care ai cu cine să o compare, pe nevasta ta. Ei bine, dacă nu ai cu cine să o compari, te duci înainte, pur și simplu ai ți soția ta. Și uh, acum am dat seama de, de câte lucruri m-a păzit Dumnezeu că nu mi-am permis jocul acesta al seducției niciodată. Vin oameni la consiliere care spun, mă omule, am avut, am avut, uite am avut o pecutare, am avut o pecutare, am avut o pecutare, oare de ce m-am curcat eu cu femeia asta? Dragii mei, nu vă jucați deloc la capitolul acesta. Și la fete tot așa. Da, este foarte ușor ca o fată să-i spitească un băiat. Foarte ușor. Puține ajustări pe aici, pe acolo și pot să fie o provocare pentru un băiat. Poți să rămâi gravată în mintea lui și să-i dai material de fantezii uh, pentru o bucată bună din viață. Poate sună tentant, wow, ce fain să mai aibă în gândul lui în permanență să se gândească la mine. Nu-i fain deloc. Nu-i fain deloc pentru că pe omul ăla l face păcătuiască și în același timp îl ții legat. Îl legi prin lațul pe care l ai aruncat. Dar la un moment dat se va întoarce roata. Te vei căsători și vei vedea că soțul tău își permite să se uite după alte femei sau are în mintea lui și femeile anterioare din viața lui. Sau se lasă ispitit de alte femei. Lucrurile se întorc. De aceea, mare, mare grijă că acest joc al ispitirii are și consecințe. Și consecințele sunt grave. Și n-am cum să le surprind pe toate aici. Aș putea să vă dau exemple sute, cred, din cazurile de consiliere Ale oamenilor care și-au permis să se ducă, să, joacă, să se joace cu aspectul acesta al sexualității și până la urmă să o sfârșească rău. De fapt, până la urmă, toți cei care își permit joacă la capitolul ăsta, uh, iau foc. Mai devreme sau mai târziu. Într-un moment sau în altul, vor trebui să suporte consecințele. Provocarea este să ne purtăm ca și copiii ai lui Dumnezeu. Ca oameni sfinți, ca oameni care nu încercăm să-i manipulăm pe ceilalți pentru aspectul nostru fizic, pentru... pur și simplu nu ne vindem celorlalți, ci avem o relație cu ei. Încercăm să vorbim cu ei, civilizați, să discutăm, nu, nu uh, uh, ne aducem în, uh, în topul acesta, în bătălia aceasta, în clasamentele acestea, latura noastră fizică. Pentru că în felul ăsta noi ne ieftinim, ne devalorizăm. Ne devalorizăm pentru că, știți ce, în momentul în care văd o femeie la biserică că se îmbracă foarte sexy, exagerează cu unele lucruri, fie cu scurtimea fustei, fie cu decolteul prea adânc, fie cu mulă mulățele prea multe, mi-e milă de ea și mă gândesc, mă, nu are mai mult. Vrea, vrea și ea să facă impresie cu ceva și asta crede că e de valoare și asta dă, dar nu are mai mult. Și mi-e milă de astfel de oameni. Gândiți-vă mult. La faptul că noi suntem chemați să fim un trup, să ne sprijinim, să fim interconectați unii cu alții, să fim uh, o alinare unul pentru celălalt, să fim un îmbărbătare unii pentru ceilalți, nici de cum să nu ne dăm bătălii mai mari unul celuilalt, să ne ispitim unul pe celălalt, să ne ducem în ispită. Gândiți-vă că suntem chemați la o viață de armonie, la o viață de relație. Suntem chemați să fim atenți cu frații și cu surorile noastre, să fim atenți și la vorbirea noastră și la îmbrăcămintea noastră. Gândiți-vă că Dumnezeu vorbește despre biserică ca fiind trup și în trupul acesta nu trebuie să devenim adversari unii celulați și nici măcar nu trebuie să fim competitivi unii cu ceilalți. Singura noastră competiție trebuie să fie în a trăi viața cu Hristos, nu a arăta, a etala ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Foarte mulți oameni sunt complexați și despre asta poate vom discuta data viitoare. Sunt foarte complexați din prisma asta că nu sunt dotați și nu au ce să arate din punct de vedere sexual. Dacă nu ai sânii prea mari degeaba, spui pui tu acolo, poți să spui diferite chestii. Nu dai ca sora de alături care își expune cu generozitate și până la urmă nici nu pierzi nimic, părerea mea. Însă, de aici pornești foarte multe complexe și chiar invidii. De ce? Pentru că o anumită soră și-a permis să arate uh, mai mult decât este necesar celor din jurul ei. Foarte interesantă tema aceasta și nu ne duce pe noi în ispită. Provocarea pe care o lansez la finalul acestei emisiuni este aceasta. Duci prin comportamentul tău mâine de la biserică pe cineva în ispită? Dacă hainele și comportamentul pe care le adopți, uh, îi duc pe ceilalți în ispită, mai uită-te odată în oglindă și revizuiește ceva. Dacă ai libertatea să te îmbraci uh, cum ți-ai propus, uh, și asta nu înseamnă că dacă ai această libertate, ți-o ți iei tu de, unul singur, de una singură. Nu, dacă ai libertatea conform Scripturii. Dacă ai libertate, dacă te duci la biserică cu sufletul în păcat, da, mă, nu, nu sunt o ispită pentru cei din jurul meu, nu sunt ispită pentru niciun bărbat din biserică, nu sunt o pentru nicio femeie din biserică, m-am îmbrăcat decent, mă comport decent, atunci felicitări. Dumnezeu să te binecuvinteze, să te ajute să te porți așa în continuare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Ispita este mare, bătălia este mare, și ar trebui, măcar în capitolul acesta, să ne fim aliați unul altuia și nu adversari. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați, vă aștept prin pagina de contact cu întrebări pentru tema aceasta, pentru emisiunea aceasta pe care avem pe postul nostru de radio. La revedere!